La tasal al naas bi salba Od drugi mesel sedeci mesela, mesela koji su došle uh, koji imam na red ovaj pokretać još jedno dvije da obradim pa može nam i ostati pa posle nastavite kad inšallah uh, a to je ovaj bašamo vi ovaj stavi veš kakljivi uh, mukabela nastala od riječ mukabela Mokrava, to znači susret da se ljudi susreti, ono, da jedni drugi ugledaju onaj, ili intervju i tako dalje. Uglavnom, ova, ja sam o tome da, znači, se jeli pisao davno i zanimljivati uzvar. Znači postavljati se pitanje, je to šerijski sporno nije sporno? Otkud mu kabela? Ne ima dileme oko toga da nisu mu kabelu radili. Ni, ni poslaniji sam sam nijans haabi, ni selef ovog umeta, niti je bila poznata kroz čitavo stoljeće u zadnje vrijeme, osim kod nas zadnjih nekih stotinja godina, a Hamanda malo nekih koturaka ima. Jel? Jako znam epizodu Koturaka nema način, nije poznat Koturaka jako, ali ima negdje i on nešto tamo učaju, ono, sjednu i, i slušaju. A kod nas je to poseban i badet, tako? Kada je mu kabela, tu sada možeš vidjeti tamo oni skrušene sestre, oborani pogleda, ono, zamišljene idu nam kabelu, vraćaju smo kabele ispunjenog srca i tako dalje. Ljudi idu, kod je tu neki i badet, kod je tu jasno, kod nam propisano došlo? A oni koji kaže pa dobro, što je problem? Zdra, može biti problem kućenje kuru Ana, jel? Znači, boli glava učenja Kur'ana. Kako može biti problem učenje Kur'ana? E, može biti problem. Kako može biti problem? Znači, ovdje, znači, da, ne, da neko kaže, ovaj, men tamo nije nikako jasno kako, ovaj, halke Kur'ana nisu novotarije. Ovo što mi imamo halke kad se učimo, učimo u Sufaru i težvidi tako dalje. Kad to nije novotarije, a ovo je novotarija. Evo zašto. Iz razloga, znači, nema dileme skračeno rečeno. Znači, da je učenje Kur'ana za Ramazan da je potvrđeni sun Znači, nema, to, to je malo učenjaka na umet. Da, za ramazan da je, je mu stehat da se uči, da, a što više. Međutim, kad neko dođe i to učenje ograniči u određenom obliku i to se konstantno ponavlja i nazove se posebno imenom i u posebno vrijeme i posebni, posebni, posebni, tretirac kao posebni vadi, je to problem. Zašto? Pa zato, znači, najbliži primjer imate. Zikr posle farz namaza. Zikr posle farz namaza vi znate kod nas u džami, onaj, onaj džematski zikr. Ispravno da zikri svako za sebe. Dakle tako, posunete svako za sebe da zikri. Ono zikrenje e, džematski učenjaci, danas ovi učenjaci koji, koji drže do, ovaj, do propisa, vraćasne argumente, tretira kao novotarijom, pogotovo s hanefijskim učenjacima. Tretira je Čak to ni u hanefijskom ezeb. Što je to novotarija? Ako je zikr propisan poslije namaza, Što je navotarija? Navotarija, znači, nije u osnovi navotarija. Zikr je, znači, mustahab, poslije namaza, nego je u načinju izvođenja tog zikra. Tu je navotarija. Znači, navotarija može biti tzv. aslije, originalna navotarija, znači, neku vedenok i badet izmišlja kako mevlud, znači. Ne ima sličnog i badeta u islamu po mevluda. I neko izmisli od nule. A može biti navotarija i da fije, dodatna navotarija. Znači, u osnovi poslije ta i badet, međutim, malo se iskreni. Poput zikra, farz namaza. I danas je uopće poznatok od nas, znači, da, da, da naše daje učen ljudi tira i zi, džematski zikri posljednog farza, da je to navotare, ali tako? Tako naučili mi, ošli tamo u arapski svijet, šehovi nas ovaj naučili, mi ima glavu i naučili, tako to je navotare, tako, zašto? Razkuje se u način. Propisano je zikri posljednog farza, ali ne na takav način, ne džematski, nego svako za sve. Dobro, šta je razkući među mokabeli tu? Propisano učenje Kur'ana, međutim, u određeno vrijeme, u odre� Na godišnji način, treći kao posebeni badet i godinama se ustrajava na tome i posebno se razglasuje kao da je to fadl neki veliki čovjek, ovaj ljudi koji idu tretira da ima veliki sevap nagradu. U čemu je razlika? Samo postavi pitanje, u čemu je između mukabele i džamatskog zikra? Nema razlike u suštini. I pravilo je ovde znači, trebalo bi to ovako. Ona je ko smatra da je džamatski zikr nakon fazna namaza, da je to novotarija mora mnogo kabela progasnom otarijum ona ko ne smatra da je jematski e, zikr posle farz namaza nije novotarija ne smatra to novotarijum ondem kabela nije novotarija znači to je tu. znači nema tu veliki razlika to je slično I, a, a, znači ovo je najbolji primjer da neko razumije što, što je sporna mokabela, s koje strane muk a to što neko kod nas sad izbjegava odvi naši učeni pa izbjegava pa ba, da nam je bilo šta prilagod da samo da se ne bi razikoval da ne moj kada se izdvajamo to je druga stvar Ili kad dođu tam šejhove, ima neki ispitati šehove, Ono zamotamo u celofan, natalo, ono, kako šejha pitaš, tako dobiješ odgovor. Pa kad ljudi dođu s jednim čovjek, Kur'an, kaže možeš to bitno učiti, bitno učarati s jednim šejhom Kur'an. Oni im nekadare da je to ljudi sjednu posebno, pa da ovaj jedan sjedni i on je hafiz i on uči, a ovi drugi uzmu Kur'an i slušaju i slijede njega i tako konstantno i zna se u koje vrijeme na kojem mjestu takog odnas poznaje posebno ime se to naziva i kao posebna neka vrsta ibadeta. Uglavnom da ne toga to što se ovaj a, a, međusobno daje po pitanju tretiranja ovog ovog a, ibadeta razisli jedan otarija na otarija znači vraća se na tu na argumenti, a, argumentiranje iste pojave nakon toga dolazi nam post bolesnika kefaret za Ramazan a, i mnoge dali postonici koji radi teške fizičke poslove da li imaju olakšicu da mrse da ne poste uh, klanjanje taravije kod kojih je brzo klanjate rake trudnica je bolja znači puno je tih još mesela najšemo završiti a i ne moramo nego pod nogama možemo to sljedeći put odgovoriti nekim narodnim predavljima serijski napraviti večeras ćemo na ovo na čemu jest nadam se da sam izdobro dovoljno goreće mesele, a ima i još poput zakate sada kako fitra biće to još svane Allahu beveam te zahvaljujem da tu bodek modemanša da poveća fiqu vjeri i da budem bogobojazniji i ljubomorniji na ovu vjeru.